diogu orain gaur hasiko da meningitiaren aurkako txertoa ematen, ze meningitiaren aurkako txertoa da jarriko dutena eta amaikatagoi urte arteko gazte izango da. Gaurrasi eta hotxaila bukaera arte emango dute txertoa ikastetxe eta osasunetxeetan eta guztira, eunda lauroge mila gaztek hartuko du txertoa legia amaikatagoi urte bitartean dauden euneko lauroge eta amarra Bamedikuari galdetu nahi diogu txertoaz eta ze Pelio Zubiak, eixo, egun hon. Egun hon. Ozan bueno, dugu, txertoa jarriko dutela gaurtik aurrera, ze motatako meningitizadau, gogorrena, ariñena, zer da zarigara? E, Meningitiz guztiak dira, gogorrak. Eh? Meningitiza e, garunaren inguruko azalen infekzio bada, antura bat eta infekzio ondi bat, eta kasu batzuetan garunean bakarrikerak iten duena, Beste batzutan berriz odol guztien zartu eta gorpuz guztiko infekzio bat egiten duena bat, kasu askotan eriotzera egin edo ondorio oso larriak utziz ez uh -huh. hori zorlesaketen lezaketen zamorroak asko dira mikroorganismoak ugari dira eta bueno, horietako bat zen meningokokoa da eta beraren kontrako txertua da baina beste zamorro batzuk ere badaude mikroorganismo batzuk ere badaude eta ez dira sekula guztiak ekidingo txertonekin baina bai ikusi dela azken urte honetan eh, zen meningitizaren kasua eta gehiago direla eta horretarako txertoak direla Beraz, hain eh, justu ere, hor horretara da da, certoa, ez gañonzeko enzat iek bizitzan geldituko. Uh -huh. eh? Zamorro beti gongo direlako eta gauza gaienak. Orain arte, ba meningokokoa edo Samorro horren bemota zen gaien ematen zena, baina se kasua gero eta gaiakoa ikusten ari gara eta horren aurka txertua badinez, horren ba, txertua zabaltzen ari da. Beeren aurkako txertorik ez dago momentua menzat. Esan dugun bezala 11:20 urte bitarteko gazte, emango zaie Felix, baina 18 urtetik gorakoek beraiek erabaki beharko dute hartu hala ez eta behar bada ez dute txertu hartu nahi izango, zerra izango zenieke. Nik hartzeko, ez bain 18 urtetik gora ausasunaren batkia norberatek ez baina oso arrisku gutxiko txerto dela zaztateko txiki bat dela eta estu larrisko hondirik eta ba, ondura hondi ezan litekela ez e, arrisku oso bat da, baina 20 katuzkero gaixotasun oso larria delako mm -hmm. gaixotasun horriburu zaskotan egin dugu feliz baina agian konbeni ezta zer den gogoratzea bueno, E, zamorra ugeztarritik zarten da, menin jitizaren zamorra ugeztarritik zarten dira, odolean banatzen dira, eta bueno, e, garunari atakatzeko edo jotzeko aukera izaten dute. Eh? Zukarre ematen du, buruko minea, ondoesa, botalarria, eta pertsun hori tontotzen joten da, konorten maila galtzen eta kasu askotan odolari gorputz guztiari erasaten dio eta ba zeusi edo shock ego era basortzen du ez tentzio da, eta korputzeko organu guztiak ba kaltetu litzake bihotza garunak gilsurrunak tentzioa eta e, nabarmena izaten da aurrari edo gastetxuari azalean ba pinporta more batzuk esatzen zeikiola ez mm -hmm. bain pinporta more batzuk ikusiko ba genituzke bere alako konjern diar medikuarengana ordu bakoitza bat bizitza salvatzeko izan litekelako edo galtzeko. Beretan, larria den gaixotasuna da, kasu asko amaten aldira, Felix? Bueno, asko edo gutxi ba, zerren arabera izaten, ez dira asko izaten, aurten badirudi, bueno, derri derrigorrean deklaratzen diren gaitzak dira, eta e, aurten badirudi zemen ingoko korekin gehi izan gehizan direla, ez. aurreko urtetan baina gehiago eta horregatik eta bueno, guztira euskal autonomia arkideguan undo geiko bueltan uste da biltzela. Bazan dugu, gaur txertoa ematen balatzen hasiko dira, maikata hogei urte arteko gazten zako.